ירמיהו, פרק י. שמעו את הדבר אשר דיבר אדוני עליכם, בית ישראל. כה אמר אדוני, אלה דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה. כי חוקות העמים הבל הוא, כי עץ מיער קרתו, מעשה ידי חרש במעצד. בכסף ובזהב ייפהו. במסמרות ובמכבות יחזקום, ולא יפיק. כתומר מקשה המה, ולא ידברו. נשו ינסו, כי לא יצעדו. אל תראו מהם, כי לא ירעו. וגם היטב, אין אותם. מאין כמוך, אדוני, גדול אתה וגדול שמך בגבורה. מי לא ייראך, מלך הגויים, כי לך יעת. כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם, מאין כמוך. ובאחת יבערו ויחסלו, מוסר הבלים עץ כסף מרוקע, מתרשיש יובה, וזהב מאופז, מעשה חרש וידי צורף, תכלת וארגמן לבושם, מעשה חכמים כולם. ואדוני אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים, ומלך עולם, מקצפו תרעש הארץ, ולא יכילו גויים זעמו. כך תאמרו להם. האלוהים אשר לא עשו את השמיים ואת הארץ, יאבדו מן הארץ ומתחת השמיים האלה. עושה ארץ בכוחו, מכין את תבל בחוכמתו, ובתבונתו נטה שמיים. לכל תיתו המון מים בשמיים, ויעלה נשיאים ממקצה הארץ, ברקים למטר עשה, ויוצא רוח מאוצרותיו. נבער כל אדם מדעת. הוביש כל צורף מפסל, כי שקר נזקו, ולא רוח בם. הבל המה, מעשה תעתועים, בעת פקודתם יאבדו. לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבת נחלתו. אדוני צבעות שמו, הספי <אזפי> מארץ קנאתך יושבת במצור, כי חו אמר אדוני, <Adonai> הנני קולע את יושבי הארץ בפעם הזאת, והצרותי להם למען ימצאו. אוי לי על שברי, נחלה מכתי, ואני אמרתי, אך זה חולי ואשאנו. אוהלי שודד, וכל מיתריי ניתקו, בניי יצאוני ואינם. אין נוטה עוד אוהלי ומקים יריעותי. כי נבערו הרועים, ואת אדוני לא דרשו, על כן לא השכילו, וכל מראיתם נפוצה. כל שמועה היא נבעה, ורעש גדול מארץ צפון, לסום את ערי יהודה שממה, מעון תנים. ידעתי, אדוני, כי לא לאדם דרכו, לא לאיש הולך ואכין את צעדו. יסרני, אדוני, אך במשפט, על באפך, פן תמעיתני. שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ועל משפחות אשר בשמך לא קראו, כי אכלו את יעקב, ואכלוהו ויחלוהו, ואת נווהו השמו.